Të gjitha falendërimet Janë vetëm për Allahun gjellë gjelalu Allahun e falendërojmë Për e ti falje dhe udhzim Kërkojmë salavata dhe selamet Për shëndajtet më të mira Bëj për nga mberin e fundit Muhammed Mustafa A.S. Pasta imbi shok të ti besnik Mbi familjën e ti të ndërshme Edhe imbi qdo musliman I cili e ndjek rrugën e ti më të mira Diri në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar të praniqëm Do t'ndojm disa minuta para hutës së xumës, që të shfletojmë nga libri i Allahut, nga ajetat e Zotit, që të furnizohemi përditën në takimin me Zotin tonë te barekehu te ala. Kemi përmendë në ndjes sa prostratshmërisë, libri i Zotit xelaluhu është burimi i vetëm i udhëzimit të njerëzimit. Njerëzit në këtë botë kanë pas të arritura materiale toksore Geografike, ndërtime, ekstumeral përdorim të arit dhe argendit, zbukurime, ingjenjerit të ndryshme, artët të ndryshme, ekstumeral për asaj që e njefisoria për e civilizimeve, por se burimi i uldzimit e njeriut, njeriut i pavarën nga materiali nuk egziston dhe një uldzimit, teatër, ndonjë katalog që ka mundësi njeriu të ia ja rrofë rrugën pas librit të Zotit të barekeu te ala. Ana e neve sot e djejna në botë se njeriu mund të jetë i zhvilluar materialisht, mund të jetë i ngritur edhe në aspektin e, e x apo y shkollimit, por se ngelët i zbrazur nga udhëzimi. E çfarë është por qëllimi të udhëzimi, është lidhja dhe raporti i ti tij me Zotin e tij. Pra i mungon qëllimi. Nësa neve kemi përmendur se përpjekja vetëm mundi vetëm puna vetë nuk është e lavdruar vetveti, por është e lavdruar çfarë synohet pas saj. Për çdo kush mundohet, çdo kush përpjeket, çdo kush harxhon, por jo çdo kush shkon te Zoti te barekehu atalla duke e ditë se pse ka shkuar. Prandaj Kurani oçburimi i cili neve na i drejton dhe na i mat nivelët çdo punës jo ja i jap hakin e vet dhe gjithë gjithës ja përshon atës qëka e meriton. Përmendëm në khutbën e gjumasa kaluar, surën e 100 të Kur'anit, eladijat, pra nga ngejle dhe 14 surë, dheri në fund të Kur'anit, pra të përfundojmë gjuzin amme, pra edhe 14 surë përfundojt pra gjuzi ammin, dheri në surën e 114 mbëdhjet, nga se Kur'ani ka 114 mbëdhjet surë. Sot gjemi me një surët e re, surja e një që në një më radhë, quëtë surja e l'kari'a, kështu, kaf, ra, ajnë. Kjo surët me pajtimin e gjithu lemave i ka zbitë Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, duke qenë ajnë në mekë. Dhe kemi përmenë neve sepse surët e mekës bëresin të shkur të ra. Ka në ajete, të pak të apërshemull kjo surët ka një mbëdhjet ajete, Por se përmbajtja dhe porosia dhe mesajji isureve të shkurtra është dhe ka qenj i fuqishim është dhe ka qenj shumë i fuqishim Kërë ka zbit në kone për nga mberit sallallahu a.s. Kemi përmen neve se nga dubit e shkurtimit të ajeteve Pra Allah i ka zbit të shkurtra fjalet e ti fillimisht Kjo ka qenj që të përgaditët Pra ti kryohë të terenë Mendjes dhe shpirtrit Dhe bot kuptimeve të asaj bote Gradualisht me hapë rrug Që të vinë mësimet e reja Pro njëri ju i zhitur në traditat e ti I zhitur në bot kuptimeve të ti Se si e shë botën Se si e shë jetën Dhe e ka të fështir me bot transferin E ka të fështir me bot te i kalimin Andoj Allah u gjele gjelelu hu Filoj me surës shkurtra Duke godit Bot kuptimin e vjetër i lig, i këç, i gabuar për të ardhë në botë kuptimi i ri, për të ardhë mësimi i ri, për të ardhë e vërteta, të cilën Allahu xhëlal xelali e dëshironte për njerëzve. Andaj kjo sure ka 11 ajete, por se përmbajtja e ajeteve ka qenë fuqishme. Andaj ka orë një hadith të dobët, me transmetim të dobët, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se kur i kanë fillu pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam i u thënë promues bardh Mjekra, që tjetë, pra, fillon të, të dukej se është i thinjur Atërë, ka ardhën disa transmitime se e kanë pytë për nga më berin a.s. Ka thonë sallallahu a.s. Mua më kanë thimë, pra më kanë zbardhë surja hudë Edhe surja el-wakia Dhe nga mesi surëve që jënë përmenë në këtë transmitim është edhe surja e radhës që kemi sotë surja el-kariatun Kjo do më ndonë është nga surët sët është, është transmituar Me, me gjithë se transmitimi është i dobet në, në numër të madhë të, të ulemove Si do qovë djetarë kanë dhanë kjo nuk është largë Që kjo sure tjetë prea të rësureve të cilat Për nga mberin a.s. e kanë dalë gjatë Dhe e kanë thimë, e kanë zbarë Do me thanjët dhe botë kuptimit sët i ka kjo sure Kjo sure fletë për kjë ametit Mirë për nga një kanë tjetër Kërani kër i përmend Filët dhe piknisit e kiametit Dhe të kësa i dite Vjen me terme laraman Përshemë nga e pamë kërani se vjen I thojnë kiametit sea Sahati është përshëllim dakiku Kërë të vjen pra momenti, qasti Vjen në kërani me emrin Eluakia Kërë të ndole vakia Ndodhia Vjen në Kur'an me emrin që e pam neve pam E pam filim surën e nebe Se Vjen me emra të ndryshem Si përqemull e ta me Ajo e cila Përplas Në binjeres Përplas qilin me toke në kështu më rad Përplas yjet dhe ba të lovi E pam se vjen me emrin përqemull E saha Britm Pra shlohët një britm e madhe Dhe ajo Ua shqetson veshët njërzve Pra vjen një loj Lera manije e emrave të kiametit Gjdo emrave ka kuptimin e vet E cila flet për një dit Vjen në Kur'an Jo u mun adhim Dit e madhe Dit e madhe Nga se s'ka pa njërzimi dit ma th madhe Sa ajo dit Në këta jet Ka ar një emr tjetër i kiametit Andaj djetar kër i kan mlev Emrët e kiametit nga ndon Prej tyre ايمر السنة اشبر مينة كتاية اتلاشت القارعة شهر ما ظنك يا ايمر صدق الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث صدق الله العظيم صدق الله جل جلاله القارعة كشتو في اللهم ofi roya the aini janë tri shkronja të cilat aludojnë për dy makna për një herë. Dhe ajo është e goditmja apo trokitja me jor. Trokitja me jor. Për shem Arabët thojnë talaqal bab e ka trokit dera. Ai themi edhe neve trokit dera dhe ka kur don me e alarmu diçka, pra kur shkon me safere troket derr, por kur ka me alarmu di kan ndonjë di kan që i duhet mi kallzu diçka me shtçsuar e godet derën por me zhurm të madhe. E arabut kur e kanë godit derën me zhurm të madhe, pra duke alarmu zotën e shtëpisë i kan thënë ikra goditë duke shtçuat mendena. Por dalaj, më shpejt Allahu gjelë gjelalu hu kiametit Ja ka dhonë këtë emër Elkariah Ajo e cila godet Me gjurë më të madhe Jo nga dalë Pro është goditje, trokitje E shoshruar me një britëm Me një za që i shqetson Ata së të dëgjojnë këtë, këtë za Ate dhe Allahu të bare kjo e tjala Elkariah Pro vetëm e hapë të emën Goditja Pasaj thot Melkariah Qka është kjo goditje? Pra Allah u gjithë dhe bëmë pytje Dhe këto pytje në Kur'an nuk e kam përqëllim Pyj mi u drejtue Me pytje ati të, të cësit për i ligjerojt Jo Po kjo është vetëm hapje dhe zmadhimi temës Pro qka është goditja? Allah u nuk rëkom përgjigje Të ta jetë vetë përgjigje Gjennë lefi ulaq Besadetullahu te bareke ve teala wama adraka mal qari'ah. E tjala, shiko që trehallosh për seriozit. Ne ha ka don goditja. Çka është goditja? Tani e ka përforcu dhe e ka theksu këtë domëvhanje, duke i thënë Muhamedit sallallahu alejhi wasallam e me këta, duke i fol njerëzimit, çka të mëson dhe kush është ai që mundet me ta mësuar ty çka është goditja? Në këto ajete djetarë gëndan është hyrja e, e madhe e këjamete Kjara lohu të bare ke vëtjara Vë me edrak Qka të ban ty me ditë qka është goditja Ne edhim se njeri ju dhe në kur anëve në shpeshke Qka të ban me ditë tyje Vë me edrake Vë me judirike Qka të ban ty ta kuptosh Pro cili është ajë që do të arrinë të ta shpjegon këta O shko mund si di kush vetë ta shpjegoj. Pse nga se njeriu është i rrethuar me të meta. Njeriu është i rrethuar me të meta. E meta e parë është e meta e kohës. E meta e dytë është e meta e vendit. Njeriu ka të meta të kohës dhe ka të meta të të vendit. Dhe e meta e tretë e njeriu është e meta e mundive. Ti shpjegojmë çka janë, shkurtimisht. E metà e kohës. Çka ka pas në çiket vën para 3000 vjetëve. As kujt nuk edin. e din. E metà e kohës ardë të ka t kaluar. Asnjëri prej neve që të smulët me këllzua, në çiket vën ku janë ana sot që tu para 3000 vjetëve çka ka pas? Kush ka kohën? A ka pas jetë, a ka pas shtëpi, a u kaon xhami, a sugon xhami? A ka jetë u dikush, apo s'ka jetë u dikush Kësa i thëjnë djetarët e meta e njeriut në raport me kohën e kaluar Se njeriut gjithmonë që kthejet pra pa kohës i, I kufizohen mundësit I kufizohen mundësit Pastaj kjo kohështrijet edhe në të ardhme Njeriut nuk e din në të ardhme që ka do të ndodhë Në të ardhme nuk e din që ka do të ndodhë A nërë përshimull Allahu Gjeli Gjelalu Ka kufizuar njëriun Në të metat Të satë e rrethojnë Apo Se nevej themi Rrethanori E të rrethone kaluara Dhe të rrethone Ardhmia Asnjanën të së di Ti jetu Vete në momentin e jeton Dhe planifikimit e tua Janë shumë në gushta Sepse nuk mund është mushtri në ko Së mund është mushtri Përshimull në 3.000 vjeti A në shiko Kino kësan lëk është shumë i Shumë i malë, i njeriut E meta, e kohës Se di qa ka pas të kaluarën Dhe nuk e din qa Qa ka më ndodhë në të armën Dhe Kurani gjithë mon Vjen me këto dy shtilla Sa për i përket kohës Andoj Allah u të bare kjo e tala I thotë Mohamedi s.a.llem Kër është puna për të kaluarën Apo për të armën Kër është puna për të kaluarën Qa i thotë? A je kanë në ti kur për në që këtë vend dhe zaman që ka pëtë kazojnë në naty ma kun të fijjani për gërbi thotë Allahu të barë kjo të la si e konë ti o Muhammed në të kohën zamanin kër e patë mithir Musahin dhe pat mi bo, e patë mipo për peng, nga mber i thotë Allahu gjelluarë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem tilke lëmba u këto janë lajmët e të, të kaluarës na pëtë i kazojnë ati kur si ki dit dhe s'kishe pas hapsir mi dit Kusht ka mundësi sot neve me nga ka dhu Andaj për shemull Merës i shemull Allah u gjelola Kuri ka tregu Muhammed e sëllim Që ka ndodh me merjemen dhe isajin Alehim as salatu e sëram Dhe shikon le dzo Që ka ndodh me krishtert Sa hutia ka ndodh atje Sa hutia për shemull E kur ka lind i sao Në ingjilat e sotit Që ka thuhot në disa pjesë të atyre Ja pra lind i zoti I bekuar Që ka mundësi i zoti me lind Këtë defekt, pavarësisht kocies edhe është mohimi i Zotit dhe është noksandlok i Zotit. Çka e ka prur der çeto? Pse ata më dhanë për shemb kur e kanë shkruajt Injilin me dorën e tyre më dhanë në momentin që lindi Zoti për Isa ibn Ali sallallahu alaihi wasalam. Nga se ka pas mungesë të informatave të kaluara, si ndodhi? Andaj valloh ju dha tilkel emba. Të janë lajmet kaluarës, na po t'i kazojnë ati si gjidit. E kërë dhjene ardhmia, qëka i thotë Allahu të bare kjo e tala? Jes elune ke ani saati e jene murseha, fima e në të mindhikraha. I thotë Allahu gjelë gjelalu muhamedi sara zellem në Kur'an, po të pisin ty, kur ndodhë kja meti? Kur e ko? Zamanin që të ndodhaj, kur ndodhë ndodhia? Çi tha Allahu جل و علا, shikoj për shkak se Muhamedi s.a.s. le më dha ajo është i kufizuar në zaman, nga se nuk del nga çënja e njëri. Çka i tha Allahu جل و علا? Fima ent kumuna stime u kallzuar. Simoner, nga se jemi të kufizuar në zaman, në kohë, në kaluarën dhe në të ardhmen. Prandaj dhe Allahu جل و علا, wama adraka mal qari'a. Kush të ka dhënë diçka kiameti dhe goditja me zhurmë. Kjo është e para. E dytë e meta e kohës, e meta e vendit. e meta e vendit. e meta e vendit kanë dhënë dietarët është se njeriu nuk mund të më ushtrojë në tok për një hap. Për shembull, ti je ataci ulur këtu. Dhe e meta si njerëj toksore e hapësirës që lë është se ti në këto momente smunesh më ushtrit di kund tjetër. Po smunesh më ushtruve veprimtari tash jashtë xhamit. Je i kuvizum këtu. A dhe Allahu Gjellegjellu e ka kufizu njeri unë lëvizjet edhe të kohës edhe hapsirës Ti për me pa më pas, duhet këthejmi të emeta e tret, duhet lëvizje Rër duhet të, të kombinosh edhe zamonin, edhe vendin që me pa për mas Për me një të ashti për jasht, duhet ome që u di kanë me thonë shko dëgjoje Ose ti më ngrit për këti vendit dhe me shkuat jeme e dëgjue E Allahu Gjellegjellu nuk është i qilë Allahu Gjellal nuk i në gjason këtyre cilësive Allahu të bare kjeve të ara Ndahët nga këto të cilësi Më ndarje absolute Aj nuk i mungon Shtrija kohore Spunon me zaman Spunon me vendaj të bare kjeve të ara Dhe Allahu Gjell Gjellal nuk është I kufizuar në mundësi E cila është emeta e tret E njëriut Qa do më than i kufizuar në mundësi I kufizuar në mundësi dhe më than Njëriut Allahu ja ka instalu dhe dëshira Këto dëshira i së një realizon Ja ka instalu dhe dëshira Dhe ja ka mor mundësien A dojë djetarë kur kanë folë për kudretin Allahu gjelë gjelalu që kanë dhanë Allahu e ja ka furnizu njerijun Me mundësi intelektuale Me dëshiru shumë Me parafitiru shumë Me pasboha dhe qëta Me mujt me boha dhe qëta Edhe ja ka hek mundësien Pra ta ka dhanë mundësin me dëshiru Dhe ta ka largu mundësit me veprua ta Kjo ku drejti Allah u gjillohale Por që e mund në edhim që shë me fluturu me men po Mune me paramenu që shë kishë me fluturu Po së më fluturon Ti mund është me paramenu që shë i kishë ra Ti më konë pinë qilë edhe me kshirë pinalti atje Ti e parfituron këta Ti mund është me e përfituru dhe me kriju fotografi Si kur ti e në qilë dhe po e shikon të okër Por ti së në bankë ta Ti mund është me parafituru si kur tash ti me lëvizë Në shumë vende pa, pa u kanë edhe Pa u kanë i munguar dhe në këtë vend Ti e përfitiron këta Po së ne banë ti këta Ti mund është me dëshiru një senë qka pak më lark E përfitiron të akap i picit u palëviz Po ti palëviz së në mërë Kjo është Allahu Gjilë Gjelalu Të kryonë në dëshira Dhe slemi ba ato Andet jetarë kanë danë i kufizuar në ko I kufizuar në vend Dhe i kufizuar në mundësi Andet shiko njëzit sa kanë dëshira Por s'munim e realizuata Ska në mundësi me realizuata Andaj Allahu Tebare Kjovët Jala Këta e ka manifestu e në surë rrahman Do t'i vim nëse në mundë të në Allahu Gjela me e shpigun në njerë Surë rrahman Allahu Gjela atje I thirë njerëzit për të meditu këtë, këtë Bashkim të ditë kundërtave Dëshirave të mdoja Me pa mundësit e mdoja Qka të të Allahu Tebare Kjovët Jala? Ha? Allahu Gjeli Gjela li u thotë Oju njërëz dhe oju gjin Inis të tahtum en të mfudhu Min e këtaris se mawati Fenfudhua Shikë, të dhe Allah u të bare kje vëtara Oju gjin, oju njërëz Të të kini ju dëshira kini Dhe kjo argumento se njëri e menon këtë pun Andë Allah u gjitha Si tja u morem mendja e që na i merë mendja Mendja na e merë, na e kopë Qëka të Allah u gjitha Nëse mundi me dhe përtu në qijel Bujrom dhe përtoni La të më fudhune La të më fudhua Illa bi sultan Ju së mundi me dhe përtu të në qijel Pos me fuqi e se keni Illa bi sultan Me sultan, sultan e fuqi me, me pushtet Po ju se keni atë pushtet Andaj djetarë ka ndonë E meta e njërijut E trejeta Cile është E meta e mundësive Por kjo është për qëllim E dëshiron dhe sineralizon Kjo është Andaj shikoha Alla u wa ma adra kemal qari'ah kush do ban ti o muhammed me të kallzu kush është ai që mundet me të kallzu se si ka mendollë kıyameti s'mundet me të kallzu kush andaj neve besimin e kemi në islam dhe me iman se më ka obliguar Allahu te bareke ve teala e besojm çdo lajm kuranit pa akurzuar fotografin e saj Allah u gjithë, do të ndodhe këja meti me zhurmë dhe goditje Si ndodhe, zot? Si u ka zdoj, ku të ndodhe me një vesh? Andaj, besim të anë i zgudzon me akushzue E nëse a i insiston me filozofit e ti Do të sonë së mujmi besu u gjëra që ka si sho e si preki A të ere letë kthejë të këto tri pika që ka i tham neve Munësia e dobet e kohës Munësia e dobet e venit Dhe munësit e dopta e venit të realizimit dëshirave të tij. Apo ti ti e beson se çation i vën? Po ti s'u shkon. Ti e beson se ka pas historitë e kaluara, po ti s'e di. Andaj nuk mohohet një e kaluar se ti s'e di. Andaj këto janë ato se te ka përmend Allahu te barekuhu te ala. Çka e e ban që ti ta kupton çka ka kıyameti? Po pra, s'mund ta kupton. Dhe kjo është ajo dallimi mes botës së ardhmë dhe asaj që në ayet oyna. Sot Allahu te bareke ve te ala. Tani vjen disa cilësi ta saj bote. Dhe kjo është brancinë eve ta kuptojnë. Dhe gjithmonë kur të vjen e bota ahiretit. Nevë na porqet me diçka na porqet neve. Ajo është fusha e zbatimit tonë. Allahu vot baniti detyrat. Banit i farzët. Ndaluti asaj ja që të kam thënë ndalu. Dhe mos u merte me ata se ç'i do të ndodhë ajo na ahirat. Se për, sepse neve nëse dëshirojmë të deshifrua Realisht gjërat edhe ato shka i prek në smunam i të shqivruhe Djetarë kërë kanë diskutua edhe një prej ullumtimeve të fundit Që e ka boshkenca është A kena mundësi gjalesën e gjallë me e shëndru në gjalesë tjetër? Si shembu për e marim studimet që e kanë bëha ta E kanë morë një gjalesë për shembu lopën A kena mundësi mi a morë atë dënën Atë shifrën që e banë ata lopë Dhe me e mor një gjaldhej së tjetër Peshk, apo shpend, apo qëfar do qohë Dhe me janë ndru që lizat dhe me e shëndru këtan këta Qëfar ka qenë ullumëtimi i funi dhe ku kanë përfunduhe Kanë thonë kështu Si shembul e kanë brue Kini po drinat me numra që ka janë Drinat me numra, tre numra, katër numra E kam sheldikush me drinjë biciklën e ti apo Dicëka tjetër, apo shpijin e ti me numra Por me hap ti çata, çka duhet? Duhesh mi ti lu ato tri numra që ai ka vendos. Nëse ato janë tri numra, është në hapësirë mundësia më e qollur. E provon një herë, e provon dy herë, e von s'ka. Edhe i marr shënimet. Derisa të qolloj te kombinimi i duhur për me çel, apo. Nëse janë tri numra, nëse janë katër pikë pas mundësive, një. Nga lot mundsi dy. Nga 100 mundësi, 3 Apo, pra nëse ajo i ka Nëse njani i ka vendos 100, kombi, 100 shifra, i ka kombinua Nga nimi Ti duesh Sa duhet koti me gjithë, qëfar numre ka nuk i këtu E që ka nëzvullu të që Liza e kafshëve Kanë dhënë, për me jamor Që ketë adënën lopës Apo kalit, apo Qëfar dëlloj gjallese Dhe me jamartë qësaj gjallese tjetër Për me banak tjetërën Kanë thënë, që kjo operacionë? Që kjo operacionë? Po që kanë do, kanë do, ka thënë, veç problemi është se me mija shifra janë të kjo. Shumë shifra ka. Edhe në fund, edhe në fund, edhe në fund, ka thënë, është hullumtim shterpë. Ska kurqa për kjo hullumtimi. Po njeri, sa shifra i ka? Po sa shifra i ka njeri, që ti ta shëndrosh njerin tjetëri. Allahu gjitha që ka që ka argumenton, sa shpe që përmen krijimin, Allahu khaliku kulli shej, Allahu ka kriju qdo sen, bujlëm krioje, bujlëm gjejë shifrat, ka nuk shifra e, gjejë shifrat, një njëri me pas në unë i drin, me një që numra, ti je imri qëkon e së në gjenjë, qëfar shifre ka vënua, pa Allahu që ka vendos me miliarda shifrat, që që shë zë përthendja ta, subhanehu e teala, anaj nevena për ketë, që ti dërzojmë i madhërisë Allahu Gjellala se së mund është me të përtu, ande së mund është ti adënën, ta anën nuk e ti qëfar shifre, ka ande allot të ka siguru, rirat, së në të merë kërkush e kemi ndërliku derin atë nivel që kërkush së në në ban së në, në në ban muë e dikush tyje, me të morë, me të bon edhe nëse në shtrinë spital së në të merë diqka subhanehu, vëtjala kjo është Allahu Gjellalu Jo me je kunu në nësu këllë farashil më pëthuth Adit, thëtë Allah u gjeluala Jo me je kunu në nës Dhe shiko nuk ka dhënë detale si godet si, Kach, godet Goditën si timna Adit Njerëzit do tjenë këllë farash El më pëthuth Farash, këtë më dhënë Farash dhe më dhënë flutur Flutur Allah dhëtë, adit njerëz do tjenë si flutra el mbthus të shpërndara në shumë drejtime, shumë drejtime kanë mbush shpërndarë. Dhe dihet organ ndon cilësimi i Allahut për njerëzit ditën e Kiametit, në këtë jetë me flutura ku ka dash me dal Allahu xhe lalak. Çka po na thot në neve? A e dini në në cilësimët e hulumtuzë për kafshët, flutura ku kategorizohen nga kafshët e hutuara? Kërë thojnë arat, musu vanë si flutur, musu hutoh. Sepse flutra të venë te, te, te, te do rajote dhe thotë hajtë e më shumë atashtë. Se është e hopët. A flutra është gjalejca, insekti si li let kapët. A lojhët atë ditë njështë do t'jenë si flutura, zdinë ka të më shkuët. Sepse ditë është e madhe. Elë me pëthuthë. E pe nga meri unë sallallahu a.sallem, e ka shëmbulli e gjithashtu fluturën, apo ke lë farashë. Ka thënë shembulli jem, me shembulli ju E juve është Si kur shembulli një njëri ju E ka ndez një zjarë E ka ndez një zjarë një njëri Thotë pengamberi ale i salatë të selam Unë jam Ajë cilë e ka ndez jari E njërzit vinë si flutra dhe hedhë në zjarë Unë e mundonë a mi larguhe A ma flutra e ban një rrethë dhe prapë dhe zarë mi vjenë Prapë ti largoshe Prapë prap djenë te goditja Sam, kjo shembul jam me shembul juve Unë i largoj njërës pizjarit A të prapët rrath silën A i dhe prapët tu A dit njërës të tjenë si flutura Si të cëll i humbur në retimin e ti Hutuar me angajimit e ti Me prisionet dhe frigat Dhe piklimet e tina A të kunu lgjibalu Këll e ihni lmenfush Që jo të shprej Arabot I kanë madhruë Vë tekunul gjibalu ke l'ihni l'menfush Pra kush e kupton stil në arab, gjun në arabe E kupton se Allah u gja i ka sfidu me këta Dhe shikon një në shpesh kër përpërmenet kiameti përpërmenet kodrat Pse përmenet kodrat? Sepse stabiliteti njërëzvë është i garantuar me kodrat Allah u i ka bot kodrat që ne me me lëviz lërshem A dhe në kiamet gjëreja e par që lëviz janë kodrat Pasa e sjetë kur gja më pitokës Sjetë kur qa më pëjtokës Sikur kur ja hek shëtëpis shtyllat a, a jetë diçka më pëjasaj Mja hek shtyllat, themelin Sjetë më pëjtokës A jo vetëm se rëzohet Tëtë Allah të u gjellora Ditëm Kur kodrat Bëhen kell ehin Ehin qka ashtë Kanë dhëndjetatët si pambuku Kutëm, si pambuku Elmenfush i coptum A rap të i thojnë e lëmën fush Kër e merë pambukun E merë pambukun Dhe e cëpëton për me boja stëk Tho të allohu të barek e vëtjala A dit gjitha kodrat Do të cëpëton si kur jo Kër e cëpëtoni A të pambukun për me boja stëk E këni pasin e cëpëton qëpa qëpa qëpa Që pastaj me i njësh pap me një ven E që pastaj me u boja stëk A bo ullëse për veti Allohu që dhët në kodët do t'i bojmë kë Dhe kjo është Allahu Gjelluali cili ka donë të katë kotra dhe dhe jamar Subhanehu e Teala Po se dhe Allahu Gjelluala Fe emma men thakulet me vazinu Fe hua fi i ishet e radhije Ta Allah një Allahu Gjelluali men njëher kalon prek të cilsimi në cilsimin e logarijës Dhe këtë qëllim është logarija Këtë ki procesit ryshtushëm Por qëllim është me të morë logarijë Dhe Allahu Gjellualu hu Sa i përket ati të cilit I janë randuë Peshorët, do, kur ta masmi, rënon shumë Fe u e fi ishët e radhje Ajdo ta ketë një jetë, ha, radhje Dhe kanë thonë jetër kicilësim radhje Pra është në përsosmërin e knacis të njërijut me jetën qka e ka Por që imbu Njani mërët me pasot një shpi Modeste edhe standart financiar modest edhe nëse e pyjt a je i knasht i knasht të jam i knasht <kohem> mirë po në të nacionën e ti vërrejë që ka më mirë ka më mirë i knasht me, me, me kushte pro se s'ka më mirë Allah u gjithë dhët ku t'hije banor i gjennetit në gjennet Allah në bopit tërë dhe gjithë muslimanet thët Allah u gjithë dhëlluara fëhua fi e ishetin a i dhët jetë në një jet radhije Shka ka di ka diçka që duhet aj ku ta vësh e çetaj te dosh po çeta po ado me ta ndrujë jo kështu e kam ë shpjegoj dietar pra çdo send që do të shfrytzon banori i xhenetit në xhenet cilat do të jetë cilësia e tina cilësia e ti do të jesh me klet jam i knast me trupin tim me ajrin me shtëpijn me të mirat me gjithçka dhe kjo është cilësimi më i lartë Pra kjo është të cimi mëjlarë që tjeti knasht me gjithka që ka jep Allahu, subhanëlehu, u e teala Mirë po shiko, si e bani këtë knaci, fa ati cili rëndon pëshoria Kanë të thonë djetarët, si kur që rënojnë pun të mira, rëndon e dhe pëshoria Si kur që janë pun të leta, atërë dhëtë tjetë dhe let pëshoria Pun të leta, cilat janë të këqijat, malet se me bo ketë s'ka Provoj me bo mirë Provoj me bo mirë Allahu جل و علا ka bon natyratë të njerëzve që ta njohin të, të mirën dhe të keqen. Allah e ka bonë me inteligjencën e njerëzve që ta njohin mirën dhe të keqen. Allah e ka bonë në natyrshmërinë të njerëzve që dallojnë mes të mirës dhe të keqës dhe e dinë se e mira vjen ruan dhe e keqja vjen let. Për Allahu جل و علا, atë i cili ranon në peshorie ka pa punë trana. Dhe e dinë i cili cilsim vjen i ran Kur'an. Cili cilsim vjen i ran Kur Kur'an Kur'ani. Shiqot ditë atran, peshoria ran e punë vetmira. Dhe çilla vjen Kur'an e Rana. E vjen Rana Kur'ani. Andaj për disa vritedarve kanë thënë, kush dëshiron më ia letoj vetes ditën e Ran, leti punoje kërkesat e Ranat Kur'anit që të ranoje peshorën. Andaj the Allahu te bareke ve tala në surrën e para që e gjit Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, fa inna sanulqi alayke qawlan thaqila, o Muhammed kena me ta zbit një të zbritni fjalë Ran. Njëse zbavitësin e mojn këta. Njesëmbeja sën e moin këta. Një si kamerak çejfot më blocu qecën e moin këta. S'mundet me u maji disiplinën e Zotit po si njeriu i cili e do Zotin më shumë se kë. Kta futen kokë. Njani i cili thot ani be mira edhe këta më vao. Kta pritet takik kur ki po el e kë. Po njani i cili e don Allahun gjallam shumë serioz dhe ka Allahun pikën e parë. Ne gimi vao pyetjen, më harrat se kan bon dietar ka të errshëm. Çka do ma vao për ti Zoti? Çalamo nga Porti Zoti. Kur thot Allahu ya hayya ala salat, tek xhir sahabe dhe tek xhir pundetua. E pastaj do me turanu peshorja, çka mundsi. Ti zbavites zë arqtohesh dhe nevojm çeife. Dhe mfun moranu muran, peshorja, njerë dalldisën, veçoroditen, na vordas me muzikë, kujt diçka për xharrave të kota. Dhe nat lozie do me yuranu peshorja, sranohet peshorja me sikcot sira. Peshorja la not me vepra që i don Allahu jilwala. الله تبارك وتعالى في سورة سنة ويقالوم سورة البلد وما أدراك ما العقبة فلا اقتح ما العقبة سن يرس به روغ سران سن يرس به روغ سران روغة رانوش روغة جننة سن يرس به صلى الله عليه وسلم قديم شاكا نزير إمام بخاريو سن يرس به صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, gjenneti është i rrëthuar me gjërat të hidhura. S, nuk është rrëthu gjenneti me knacira, është rrëthu me t'idhta. Një sëprova ti, një të lasha ti, me falë namazin me disciplinë e ranë. Këta nuk për dhejmi në akre, thonë allahu gjillu ala. Wa inne ha le kebira, thonë allahu gjallu ala me falë namazin o e madhe. Illa alël khashin Po s'ku shitu të të të allahut Aish ka i du të allahut Aish ulët Mir po Aish si në shitu të allahut Si të t'jaban Si të t'jaban Thët allahut e bare kjo e tjara Fe emma me në thekullet me vazino Sa i përket ati cili Irënon për shorët Sepse gjennet jësht rrugë e ranë Pasaj tha Fe hu e fi iqe të radhije Aje ka një Një jetë të mirë Kjo është gjennet li Allohna po fitinë Ta në allahut gjenn Si do t'hin banor dhe zjarën zjarë A do t'jet Vebër e tëre A do t'jet imponim Hasha Ima dhe shtë Allah o mi a imponu di kujna Thot Allah u te bare kjo e tjara Wa emma men khaffet me vazinu Sa i përketa ti cili peshorën e ka t'let Se pun ti ka pos t'leta E let qysho let Shiko që ka tha për e mësam Pjesa e dy të hadithi që ka e përmendëm Gjenejt e shrethu me t'hidhura Tha pingamberi a.s. Ezjarri është rëthue me lezete Kështu e kapë Buk falisht është kjo Bishë havat Si dush me shku në gjenem Allah unarujt Shum leto Veç nisu Qishtë këtë truni jot qef Qefi jot qef Banja qefit vejtës Qishtu Une e dijet Mire ka mune Kjo rrugë e zjarit E rrugë e zjenit cila Prejt nalur Sa mirë Nuk o mirë Ta vetëmi Allahun dhe pingamberin së zëllim Atara e shikon anë amira jo E jo me vetë vetë vetën Kur ta vesëmi Allahun dhe pingamberin së zëllim Dhe morëmi në nëshkrimë Dhe morëmi miratime Dhe se gjërë vepr legitime Atara e shregu Atara e shregu Ado e shka do të loo u gjillu ala Ajë shka peshorë në kohë tletë Tletë Nga sa ditë peshorja ranohat veç me punë të rana Me punë të mira Me punë të mira Punë të, pun të këqia, Allah u gjeluala i thot të leta Pse, Arabët i thojnë të leta, hafif Gjëpune shka skovler Apo, a i thëna nga me njëllet njërit Me njëllet, shka, si kushtona, si kërkush E Allah u gjeluala, me gjithë sa i ka blët këqia Që të të me po shumë këqia, për me hije në gjerëm Allah u gjelëllu, aqë rane ka ranue Do më dhënë, njëri u tja ka po ketë rrugët Që mos t'hijen gjenem A nuk thëtë Allahu të barëk e vëtjala Fëmën gja e bil haseneti Fëlehu ashru emthaliha Kush na vjen neve me një t'mir Në dhejtja pagujna Një herë dhejt Që me dhën të katë Hacë ma shpet Një herë dhejt Nëse i ban dhejt Herë dhejt Nëse i ban një mi Herë dhejt Ato vesh shumë zohën shumë Mir Fëmën gja e bis seji e ti E kush vjen më një tkeqe, të të Allahu gjellohala. A e shumëzojna? Jo. Fela ju gjëze, të të Allahu gjellohala, kush vjen më një tkeqe, nuk është problem, nuk e ndëshkojmë, posë me qatë. Nja, nja. Dhe prap njeri ju hë nxënëm. Prap njeri ju hë nxënëm. Allahu mir njëtë mirë, të a shumëzojnë me dhejtë. Një tkeqe, të të të të të të të të të të të të të të të të t A ka mundësimat mirëse që kjo? Ska mundësimat mirëse që kjo Porse njëri ju pritonë dhe qatë mirë me e bëhe Me e shumzu, me e dhejt Deri, thotë Allahu Gjellola Derin 700 herë ka mundësina me e shumzu e. Vetëm e vetëm që ta kap mirësia Zotit Ta kap rahmeti Allahot Ta kap bucija e tina Thotë Allahu Gjellola Sa i përketa ti i cili Peshorja let E kap ata Se ska pundë mira Fe ummu hu ha uje Ummu hu ha uje Umë i thuj në nës Ando djetarë kanë diskutu që ka është Për qëllim këja jetë Kanë dhënë djetarë Hawje është cilsia e zjarit Në thëllësi Nga se zjarit ka në djegje Ka në flak Në kur anvjen Ka në ashpërsi në që e ka si qenje Dhe ka në thëllësi Dhe ka dhe dyjer Dryna që i ka përmendë Allah u të bare kjo e tjara Dhe ka gawash Që jaze frimën Jam bilë Allah Më s'ket vrimat i kundë një flat me hje Një precisive që ka ka në Kur'anit Hawje Pra bje po shumë Zhitët thau Allah u gjithat Kujt i rëndon Let pëshorja E gjujmë veprat Sranon A tërë U um muhu hawje Ka të dhënë komenti i par U um muhu hawje Bje me kok E gjunë Allah u nëzjarë me kok Bani nuk vdes atje. E gjunë me kokë. Dhe kjo është prej për poshtërsimit. Bakun e marr dikand dhe e mban kështu nga ana e kokës. Pse? Sepse ajo at kokë se ka venosej dhe kur i ka thënë Allahu xhëlaluha, irka'u, wasjudu. Bani se i zë bani ruku Allahu xhëlaluha. A dherë duan zjamë e gjujtme me kokë formë në formën e poshtërsimit. Dhe shikoni nimetin Allahu xhëlal xelalu. Në ke dunjota ka lip kokën dhe kur ban njëri sejç dhe ojm formën më të mirë, nuk oj poshtërsum. Aponjeri sot na kullojm sejsde. A thot dikush kjo eshte lig? Por dash po besim dar dhe kriminalve? Jo. Jesh jo, forma më e mirë e njeriu. E ai i cili e vendos sejsde ballin, këtë dunja Allahu ja ngrit kokën, andaj ka dhën pejgamberi alayhisallatu selam banor të xhennetit u vendoset kurora. Kurora të artit si shen, mirsi që i gjen i vendos ballin sejsde. E kti i cili nuk e ka nguhu Allahu xhelala, ja hedh Allahu kokën e tij nziar. Kjo esh koment i par. Komenti i dytë, um muhu, ka dhënë, vendi ku si dahët Sepse arapti i thëjnë nanës vendi ku s'dahët Um, zdo sajnë arapti i thëjnë, që ka ti s'dahës pjasaj, i thëjnë um Gjua am, vendi am, doktori am, edhe neve i përdorim i këto pra Personi që ka ti vazhdimish i e lidhje me ta Allohu zdo t'aj cili ka pëshorën e letë, zdo t'i dahët gjenemit Dhe komenti i tretë, dhe kjoj i diti është i sakti, dhe komenti i tretë në këta jetë ka ardhë, fe ummu hu ha uje, a rap të përdorin kër dikush lëndohet, apo pëson, apo sankcionohet, thoi mirë për nanë në vetë, e përdorin këta. A dhe diset jetar thoi, fe ummu hu ha uje, pra mirë për nanë në vetë, që ka e ka gjithë gjellin e vetë. A rap të përdorin kër dojnë dikant, Ose me lafdru, ose me nënçmu i thonë Mierë për nanën të anële pra, Mierë për ajo, ajo e cila ti ke pësuk shtu Dërsa komenti i dytë është I sakti sa ajo është vendi ku nuk i dahat Banori i gjenemi Pasaj të të Allahu te bare kjo e tjala We ma e drake ma hije Edhe njerë ban piti Allahu Gjilola E qka të ban ty me mësua Muhammed Qka kjo kjo kjo kjo kjo kjo thëllësi e madhe Hawje E jep Allahu Gjilola përgjitën dhe thotë Narun Hamje Narun Hamje Këtë cilësim është i zjarët Sikur që e ka thëllësin Thetë Allah u gjela kivën Qëka është është zjarë Nar Hamje Hamje qëka është Kanë dhënë djetarët Masit djegët mirë diqka E pastaj e përfiton Cilësin e zezë I thujnë hamije Abo Qikur që ka arë në hadin Ka pengamberi A.S. Se do të vjet një zaman Me e majt fejë në time Dhe fejë në sahabeve Të mi Do tjetë si me majt një Hamje Një gac Abo Dhe jo është E zez Mirë po në të, në të kuqe Nga flaka që e ka Thetë Allah u gjiluala Ky zjarë Kur t'hinje t'i kush aty E ndjerë zi Atë shpejt e E dik Dhe pasaj prap dikush Nuk i ka tuta Allahu Gjeli Gjelalu Prap dikush e merë me hajgare Fjallën e Zoti Gjeli Gjelalu Prap dikush do të hoqo Avesh me tuta shpëtojt nga khireta A munë është mi tha në dikujna Në shkohë Hajde luj në na dhe kina me shpëtoj Hajde këcej në na dhe kina me shpëtoj Allahu Gjelaluara A e dini sahara ka përmen emrën e ti në Kur'an Në studimet e fundit Në Kur'an është përmenë emri Allahutën, ose me emër, ose me, i sharetë mbi dhëtë miherë, mbi dhëtë miherë, i këtë qëllimi është mjë utu të zotë i gjelë i gjelëlu, këtë qëllimi është më kanë i disiplinu me Allahutën të bare kjo e tëra, mbaj e menë, e se sjeton me Allahutën, jetë a ju të shka kur fërë vlerë, kush jeti me pos vlerë, kush të jep ti vlerën, kush të jep ti se ti jetë dy kush, kush? posë Allahu gjelë vala, andë Allahu të pare kjo e tala, i ka qëjtë punë të mira me vlerë, dhe i ka qëjtë punë të liga, khafife, khafet, s'kham vlerat ato, sepse vlerat i e pa Allahu subhanahu, u e tala. Kjo është surja të sënë e ka përmen, djetarë prej surja të sa të ka zbitë në meke, e që është një surja e madhe, e ka zbitë Allahu të pare kjo e tala në meke, për t'i qërënjos, botë kuptimët e kota të Asaj kohe e çënavet vazhdojnë të marrë mësimet e Kur'anit nga këy burim i freskët i Allahu subhanahu wa ta'ala yusmi Allahu tabaaraka wa ta'ala jazuti unjil jlaluhu na mundson me e kuptuar kët Kur'an me jetu kët Kur'an El usli Allahu te bareke ve taala she zoti onjele jelalu na mundson qe zemrat tona ti mbushim me iman te jetojna me islam dhe te japna spirtin Allahut me iman el usli Allahu te bareke ve taala she zoti onjele jelalu musliman ku dhe chan Allahut te dihman yetimat e musliman u Allahut i mushiron fuqara ska mot Allahut i dihman el usli Allahu te bareke ve taala she zoti onjele jelalu kujdha çka nevoj per mushiron Allahu Allahu ta mushiron aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fasghiruhu inhu huwal gafururrahim walhamdulillahirabbil alamin